Bona tarda a tots, amics i amigues del programa Ares de Cultura. Com van els freds? Dic els freds perquè vull dir de cop i volta ens ve fred, de cop a volta ens surt el sol, de cop i volta ens cau molta aigua, en fin que el temps fa el que vol i nosaltres, doncs, pues, el seguim. Fa fred, ens abriguem, surt el sol, es posem l'uller de sol i ens traiem roba. Plou, agafem per aigua, i sortim impermeable, botes, o sigui que, què hem de fer? Vull dir, el temps mana, la veritat és aquesta. Bé, se'n recorden que fa dies, ja fa dos o tres setmanes o més, que vam parlar doncs, del problema actual que hi ha doncs, amb el clima. Recordin que vam parlar dels ossos, estic parlant del nord, o sigui, del pol nord dels ossos, que, bé, estan intentant i ho fan, van baixant ja cap a, diguéssim, la Terra, cap al continent. Ja ho vam explicar, que hi havia molts llocs on fins i tot hi havien 52 ossos grans, enormes, amb tots el, tot els fills, diguéssim, petits, buscant menjar o vam parlar-ho d'això, fer un programa especial sobre això, perquè què? Pues perquè és el que està passant. Però és que no tan sols és en el cantó del Pol Nord, que és el que estem nosaltres més al costat, al Pol Sud també estan passant coses molt curioses, però molt curioses. El que passa, que per alguna error no ens han informat. Jo vaig estar parlant amb uns científics que han anat a treballar en allà per qüestió també de la l'erró aquesta de, del famós problema del clima i vam estar parlant bastant d estona i em va dir no et pensis que només és en el nord, en el pol nord que està passant això amb els ossos, sinó que també està passant en el sud amb els pingüins resulta que fa ja aproximadament el que no ens han explicat ni ens ho han dit perquè no sabem el perquè, perquè no explicaven tot el que volien explicar o tenien que explicar, però ara, com que va sortint a la llum tots aquests problemes, doncs sí que se'n parla. O sigui, en el surt és el lloc on hi ha els, els pingüins, pingüins de tots tipus, eh? perquè pingüins n'hi ha molts tipus. Doncs ja fa aproximadament, aproximadament dos o tres anys que estan desapareixent les colònies de pingüins de pingüins de tots tipus. Per què? Perquè ha passat exactament, està passant d'una manera més lenta, però està passant igual en el sud, en el pol sud, en el pol sud. Resulta que, a veure, anem a veure primer de tot què passa amb els pingüins. Els pingüins tenen unes costums que fan i és les principals costums, deixem les altres perquè si no no ens donaria temps de fer el programa. O sigui, quan neix un pingüí petit, es queda el mascle amb el quiet completament, amb l'ou, amb, amb, amb el pollet, diguéssim, amb el petit eh, filet, o sigui, amb les potetes, calentant-lo, i amb uns, amb uns llocs que ells mateixos, la mare, ja ha fet un, un lloc, diguéssim, que és el puesto on l'incoberà i on, verdaderament, quan ja naixerà, també viurà fins que, verdaderament, no sigui ja el moment de sortir igual amb els pares, doncs eh, la mare se'n va i deixa en el, en el pare del, del, del petit o de l'ou fins que, verdaderament, perquè no tingui fret aquestes coses. Però sempre està en un lloc a un llac com una mica de palla, que tenen ja especial, que ho busquen de sota de la neu... I, I del gel, i allà. Bé, doncs amb una paraula. Els científics ja es van donar compte que milers, milers de cries de pingüí van morir. Van morir a causa del canvi climàtic, ja en els últims anys. Però ha sigut tan gran, tan gran, la quantitat de recent, nascuts cries de pingüins que no van dir-ho, però ara ho han de revelar. Per què? Perquè en el, sud, en el sud hi havia molts llocs on els turistes del continent, o sigui, de Sud-amèrica, per entendre'ns, del continent, doncs tenien unes sortides d'anar a uns llocs on eren, on eren camps però preciosos, meravellosos, jo n'hi he vist només dos, no he vist tots, però ni he vist dos, eren meravellosos, i porten a la gent, a que ho poguessin mirar, i és de fa uns quants anys, hi ha ja aquests els han anul·lat, per què? Perquè les cries han mort totes. Per què? Doncs pues perquè no estaven amb el seu ambient, perquè el gel de sota, i on ells es posaven i després també posaven com unes, unes herbes que buscaven per sota del gel i feien com un, com un niu per entendre'ns no existeix A llavors no tenen o sigui el que feien sempre no tenen el calor fredor però amb calor que sempre havien nascut han mort tots hi han llocs que s'han tingut que tancar, que eren enormes, enormes, enormes, hi havia, en recordo, un d'ells sí que el havia conegut, l'altre no, uh, hi havien uns aparcaments molt grans, es passava... tota la gent es quedava en els, en els aparcaments, llavors anava a peu, per què? Perquè no interessa de cap manera es verà tampoc en els pingüins, o sigui, els cotxes a part, i veure una quantitat de quilòmetres, quilòmetres, quilòmetres tocant el mar, plenes de... de de pingüins, de cries o no cries, més petitets, que són de diferent color, però quantitats, doncs, han desaparegut. I diuen, diuen vaig parlar amb, amb aquests científics, em van dir gairebé paraules textuals d'ells, gairebé totes les cries d'una de les colònies més importants, de pinguins emperadors, els emperadors són... A, veure, a mi els pinguins m'agraden tots, no vull enganyar, perquè m'encanten, els trobo curiosos, els trobo simpàtics, els trobo de tot. Tontorrinos, a vegades, però és que són preciosos. I els pinguins emperadors són preciosos perquè tenen color groc en el cap, tenen un color... O sigui, l'emperador és el rei, pràcticament, dels pinguins. Doncs pues, una de les colònies més importants de pingüins emperadors van morir. A causa de què? Doncs de que el seu habitat, el lloc on eren, en els últims tres anys, si estem parlant d'ara, eh? estem a l'any 2019, amb els últims tres anys, segons un estudi publicat per diversos, però diferents científics, que han anat allà a estudiar què ha passat, què ha passat, què ha passat, és un d'ells amb el que vaig parlar, doncs, ha publicat que és una cosa catastròfica, tenint en compte que els científics són de tot el món, no són d'un sol lloc. Els científics, per poder donar opinions concretes, venen científics de tot el món, de tot el món, i després s'ajunten i donen l'opinió personal de tots. Doncs, l'opinió personal de tots, ara, últimament, ha sigut catastròfica catastròfica. Bé, aleshores, hores se hi ha una altra colònia, hi ha una altra colònia que normalment vian perquè, a veure, els o si sigui, els pingüins normalment van en parella, no? A part de que eh, quan tenen que anar a buscar menjar ells o elles, pues doncs se separen i després tornen, vale. Però hi havien en una altra, hi havien fins 25.000 que estaven controlades per elles i que es, es reprodueixen sempre, cada any. Cada any s'han reproduït. Vale. Estic parlant d'una altra, que hi ha, una altra colònia, que està també el sempre estan tocant el mar, no ens hem d'enganyar, són pingüins. Aleshores, bé, què ha passat? Doncs pues, ni més ni menys que van aturar-se també, o sigui, la reproducció per què? Perquè, amb una paraula, resulta que ells, per exemple, s'han trobat durant dos anys, perquè com que ha canviat totalment el clima, ha canviat totalment, s'han trobat, en, en fotografies això, eh? en fotografies, han trobat que el clima, en allà, estic parlant d'allà, ara no estic parlant d'aquí, d'allà, era tan pastuós que normalment és gelat però no tempestuós per un dia, vale, però tempestuós contínuament no. Es va convertir en tempestuós, al mateix temps calorós. El gel sobre el qual els pingüins crien els seus nadons, que és el que he dit jo, que els, posen, els crien a sobre, però a dins busquen, entremig de la neu, unes coses que són com uns filets glaçats, que són trossos de, per exemple, de l'estiu, a l'estiu, normalment no hi ha molt de gel, i surt com una herba i aquesta herba queda en allà i ells, per exemple, per fer el lloc de la cria, sempre busquen aquestes, aquestes miques de coses que són com herbes, d'acord? ¿vale? Doncs, què ha passat? Calorós, tempestuós sobre el gel en el qual els pingüins crien els seus nadons no hi va manera, però què va passar? Va cedir Va cedir Si va cedir, què va passar? Es van trobar tots els, els grans no tenen tant problema però els petits, tenen que criar, tenen que quenar-se fent grans primer i després caminar per entendre'ns per sobre el gel. Pues es van enfonsar i ja es havia fet molt prim, molt, prim, molt prim al punt d estaven ells, pues de tant prim es van enfonsar. Claro els petits, els nadons no poden de cop i volta els recent nascuts no poden, necessiten un temps d'habituar-se a les sigla també, com que abans de dir van matar gairebé a tots els petits segons la nova investigació de l'Antàrtida l'altre era l'Àrtic, ara estem parlant de l'Antàrtida o sigui que ara estan molt preocupats molt preocupats perquè si fins ara ha sigut d'una manera amb uns anys com que tot s'està adelantant, perquè està comprovant-se que el dargel s'està adelantant a passos ajagantats. Què passarà? És que desapareixerà els pingüs? Ja no parlo perquè n'hi han de varios tipus. és que desapareixeran perquè si no tenen el seu, el seu terra, el seu terra que et necessiten bueno, estan perduts no estan habituats. Una cosa és que dius a l'estiu és estiu i tenen una part diguéssim normal, però hi ja han criat i ja els han criat. Com que els han criat, doncs ja es, es mouen pel puesto normal, encara que sí que faci calor, que faci una mica de sol, però també tenen l'aigua, tenen tot. Però la cria no pot viure si li treuen el gel i el puesto on es cria la cria. No hi ha manera. Estan molt espantats. Estan molt, no ells. Estan molt espantats els científics perquè és que fins i tot tenen la por de que se desapareixin perquè eh, si fins ara hi havien 25.000 parelles que es reproduïen doncs imaginin el número que puja però és que si es reprodueixen es moren en vez de pujar el número serà al revés, baixarà o sigui que d'acord hi ha hm, països que no en volen saber res jo no m'hi poso, no soc política, no volen saber res. Però és que, a veure, jo crec que tindríem que mirar el que està desapareixent, el problema que portarà tot això. Ja no parlo d'animals, parlo problema d'altres coses, però en fi, ja saben vostès, no, no vull parlar d'això, que en països que no en volen saber res de moment. Però jo, a mi que m'agraden els animals, els, la mainada els ingraden els animals, i en Animals que són simpàtics, hi ha animals que són una mica més ferotxes, però imaginin-se, els pingüins, quan hem pogut dir que és un, un animal que et pot fer mal? És, és, és un animal, recordem que, no sé si una vegada vaig fer-ho en aquí, que quan, per exemple, vas en un lloc d'aquests famosos campaments que hi ha, que són enormes, de quilòmetres i quilòmetres, amb els pingüins i t'acostes i et quedes davant d'ells, ell s'atura perquè no pot passar, perquè pensa que si hi ha una persona allà davant, ell no pot passar. I si hi ha, per exemple, al revés, hi ha un, un pingüí a davant i ell vol passar, no van mai a la dreta i a l'esquerra, sempre van rectes. D'allà on, on comencen a caminar van rectes. I era una cosa que, per això dic, que són curiosos, són simpàtics, fan riure i tot, ells de la manera que caminen a sobre de la manera que caminar. quan troben un pingüí a davant i ells volen adelantar per llo que sigui perquè es volen posar l'aigua i queè sé? Per que siguin el trepitxen i el, el tiren a terra, li passen per sobre. Perquè pues Perquè aquell de davant va més a poc a poc i ells volen passar. Però difícilment un pingüí, si veu una cosa a davant que està al mig del camí, van a la dreta o van a l'esquerra no, no, ells van ser per rectes. Són simpàtics. Si jo n recordo que els crios i tots reien, tots els crius quan veien que hi havien dos o tres o quatre eh, pingüins de terra i els altres el passaven per sobre. Cada vegada que s'aixecaven, els que estaven a terra, altres vegades hi passaven per sobre. perquè Perquè com que no es movien, doncs els hi trepitjaven. O sigui, són simpàtics. Simpàtics. Nosaltres no en tenim gaires de, de pingüins. perquè? què? Pues perquè fins i tot en els dos ben pocs n'hi han perquè no, és, no, no, no, no estan habituats ni en el clima aquest. Doncs pues, desapareixeran també. Igual que per els ossos no saben què fer-ne ara. Els estan entrant ja a Rússia. Ja ho vam dir-ho. A totes les illes que hi ha entre el Pol i Rússia, els estan a tot arreu. Els, ja ho vam dir. Fins i tot els col·legis en pànic estan protegits amb unes, amb unes valles. Les cases estan protegides. Per tot arreu... Hi ha alguna manera de poder se comprovar des d'una central d'aquestes illes perquè quan arriben, arriben amb manada, arriben amb cinquanta i picu. Perquè no poden viure en el lloc on estaven que ja no hi ha gel. I busquen com a bojos perquè ells estan acostumats a un sistema. Pues, en fi, que mmm, sap greu que passin aquestes coses. Sap greu, sap greu, sap greu, perquè clar, canviarà moltes coses... O sí, sigui, desapareixeran moltes coses que nosaltres hem conegut i que potser els que ven enrere de la nostra seran coses que llegiran, que els explicaran o fotografies que tindran d'ara, però que ja no veurem personalment. En fin, s'ens ha acabat el temps, però és curiós que vells dir, no ja parlaré d'una altra cosa, pues ara hem parlat del sur»